Va selam i na uđe koji stafa našin Muhammedu i na alih i sahbihi i sallamat taslima kćira i vaad selam alejkum ورحمه الله وبركاته Vesega radim da vam pozdelim dobrodošlicu toput a potom dodaćemo se ni ovih ovih problema u vezi karikatura i ostalih stvari koji su se dešavale ovih dana. Rekuo sam vam da je. Innal hamdulillahi nahmduhu nestainuhu nestagfiruhu wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu wa man yudlil fala Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. ع وأشد أن محمد عبد ووررسول إن خير الكلاام كام الله وخير ال هذه هدي محمد صل الله وور ووسلم وشرر لمور محدثاتها محدثة بدعة وكل محدسة دع وكل دعة دلارة وكل دلالة في النار يا أيها الذين من التق الله حق قات ولا تموتُ إلا وأنت مسلمون يا أيها الناس التق رك الذي خللقكم من نفس واحدة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 Prije bilo kakvog početka uvijek se podsjećamo na hadise koji govore o vrijednosti skupljanja na mjestu gdje se spominju Allahovu znanje, gdje se spominju Kur'anski ajeti, hadisi Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno znanje koje inače je o vjeri. Jedan od tih hadisa je hadis koji je zabilježio imam Tirmizi u svom sunenu, za koji je rekao inače da je Hasan dobar hadis iako neki raspravlja i polemišu o njemu a to je hadis hadisu kojim je poslanik s.a.v. rekao kada vidite bašću u nekim rivajtima Černetsku nemojte da prođete a da ne svratite u nju pa kaže Allaho poslaniće kakva je to bašća o čemu se radi kaže poslanik s.a.v. to je bašća spominjanja Allaha Čeleša. Kažu učenjaci, to jest spominjanje ajeta, hadisa i značenja tih ajeta i tih hadisa koji u sebi nose znanje o ovoj plemeni toj vjeri. A potom, nema nikakve sumnije da je čovjek sastavljeno dvije komponente. Prva je tijelo druga je duše. Što se tiče tijela, moramo biti zahvalni svojim roditeljima na toj blagodati. Allah Đelešanu je htio i stvorio nas putem naših roditelja. I zbog toga nas je obavezao da im budemo poslušni, pokorni i da ih volimo. I nije ovdje sada mjesto da mi objašnjavamo vrijednost roditelja i njihova prava to je veoma poznato. Međutim, na osnovu čega se to pravo, odnosno na osnovu čega imaju pravo na takvo jednoponašanje prema njima, na osnovu toga što su nam roditelji. Zbog toga je primjetno u islamu da nam Allah Đerašanu naređuje poslušnost i pokornost roditeljima i dobročinstvo prema njima, pa makar oni bili i nemuslimani. Zato što su roditelji. To je prvi dio čovjeka drugi dio čovjeka je duša i srce. Za život na ime duše i srca moramo biti zahvalni onome koje je donio, preko koga je došla ta, taj život za tu dušu i to srce. A to je poslanik salavlaha. Jer nema života, odnosno upute i svjetla za srce i dušu osim putem poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je to koji je to donio. Sad ja vas pitam. Da li je za čovjeka vrijedniji taj duševni ili tjelesni život? Oboje je vrijedno, ima svoje mjesto. Ali Allah u Kur'anu one koji imaju mrtvo srce i mrtvu dušu nazove ka, kako? mrtvacima. Innaka la tusmi al-mauta ti nećeš mrtve dozvati. Kažu mu Hasiri među njima, šišem kiti, kažem, po konsenzusu učenjaka ovdje se misli na one koji nemaju sluha za Allahove ajte i za pozive poslanika sa Allahove ajte. Ne možeš ih dozvati i nazvoji ih Allah dželješ kako? Sad vas pitam, koj, čije je pravo veće kod čovjeka? Poslanikovo ili pravo roditelja? Poslanikovo. I to ukazuje da je taj duševni život, taj, to živo srce vrednije od tjelesnog. Zato jedan pjesnik, to često spominjemo u stihovima od prilike, kaže u Slobodnom pripjevu, oni koji nemaju sluha za Allahove pozive, njihova tijela su kaburovi za njihova srca i prije njihovih kaburova. Znači prije nego što dođu i pređu u prave kaburove. Nači nema nikakve sumnje da iz toga vidimo kolika je važnost i koliko poslanik s.a.v. -e, ima pravo kod ljudi. I kogod je imao tu čast i tu slast, da osjeti taj duševni život i život srca, nema sumnje da mora da zahvale poslaniku s.a.v. -e, -e, na tome. I zbog toga on ima pravo toliko kod ljudi. I zbog toga, kao kažu učenjaci, svaki njegov sljedbenik koji se je napojio sa izvora njegove upute, dužan je da mu priznaje to pravo i da mu bude preči nego što je on sam sebi. En ne biju aula bi lukmininem en fusijem. Allah kaže, vjerovjesnik je preči vjernicima od njih sami. Zato što vjernici znaju da nije bilo poslanika sa da nisu došli putem njega do te upute i do tog života duševnog i života srca, ne bi za njih život u principu imao tu vrijednost koju ima. <kuh> prava poslanika s.a.v. na osnovu toga ima puno. Mi ćemo govoriti noće samo o dva prava koja su i najvažnija, kaže učinjaci, mogu se na, na, na njima se mogu temeljiti i sva ostala prava koja proizvila za istove. Prvo pravo je ljubav prema njemu, a drugo je slijedjenje poslanika <kuh> Ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme izražena je u brojnim ajetima i u brojnim hadisima. Mi ćemo slobodno izabrati nekoliko hadisa iz Buharijevog sahiha samo da prikažemo koliko je poslanik sallallahu alejhi ve Pa nam kaže Abu Hurajra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu wasallam, rekao: "Ko je u srcu s njim, ne vjeruje nijedan od vas dok ne tako mi onoga u je u ruci moja duša. Niko od vas neće biti pravi i potpun vjernik dok mene ne bude više volio od svoga oca i svoga djetita. Kaže Ibn Hađer, komentirajuće ve hadis, poslanik s.a.v. je spomenuo u hadisu najbliža stvorenja čovjeka, a to je njegov roditelj i njegovo djet. Nači ovdje ti time istači koliko je njegovo pravo kod, kod vjernika. U drugom hadisu kaže: La yu'minu ahadukum hatta akuna uhabbi laihi min walidihi wa waladihi wan-nasi ajma'in. Nećete biti potpuni vjernici dok vam ne budem mja draži od roditelja, od djeteta i od svih ljudi zajedno. Od svih ljudi zajedno. Na koji način ove hadisi ukazuju na obaveznost ljubavi prema poslaniku vidi se i samog teksta i samog konteksta. Međutim interesanta je jedan drugi hadis koji je također zabilježen u Buhariju poglavlje Imana. Gdje stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na mesecima bila grupa ashaba wa huwa akhidun bi yadi Umar radijallahu anhu. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držao za ruku Omera. I ste nekad vidjeli možda arapi imaju običaj da se za ruku muškarci hodaju možda neko je imao priliku, možda neko nije tu u arapskom svijetu i dan, danas postoji taj običaj. Kod nas malo je ovaj, to neobično, ovako, ali oni imaju običaj, uhojte se muškarci, za ruku idu putem, ulicom, drži se, ruka u ruci. U ovom hadisu, poslani sa vallaha, je to isto radio, šta? Saomerom. To nam ukazuje, ovo sad, onako, usput jedna fajda, da običaj, ukoliko se nekose sa šerijatom, obaveza naše da ih poštujemo ita oni da ih nekritikuje. Znaci nismo dužni ih praktikovati. Ne morao mi to raditi. Ali ako bi ih neko radio, nama je dužnost da prihvatimo to jedino u slučaju da se kosi sa šerijatom onda treba reagovati. Fa qala lahu Umar ya Allah, ahab, şey Tako mi Allah, Allahu poslanice. Ti si meni draži od svega na ovom svijetu osim od mene samog. Pamu poslanih sallallahu alejhi ve sellem reče: "Ne amare. Hatta akuna uhibbe ilayka min nafsi." Svedok ne budem ti draži i od samog tebe. Znaci dok me ne budeš volio više nego što voliš sebe. فَطَلَ lehu عُمَرْ فَإِنَّهُ الْآنُ وَاللَّهِ لَأَنْتَ حَبُّ إِلَيَّا مِنْ نَفْسِ Tako mi je Allah, Allah, oposlaniće, sad volim više od sebe. Kako ste vi razumjeli ovaj hadis? Ovaj hadis na prvi pogled kao da kaže, Omer u početku volio poslanika više od svih, osim od samog sebe. To malo izgleda onako sebično, jel tako li nije? Onda nakon što mu posljednje 7 kaže nije tako, onda isto u momenta nakon toga Omer kaže sad te volim više. Znači kao da se u tom trenutku povećala ta ljubav. Jel' tako ili nije? Međutim kaže učenjaci nije tako. Hadis ne znači to. Nego kao što kaže Imam Hatabi u komentaru Bukharija Bukhsahija što je brenio Ibn Hajar od njega radijallahu anhum, da ljubavi imamo dvije vrste. Prirodna urođena ljubav u čovjeku i stečena ljubav. Pa Omer u prvom dijelu kad je rekao odraži si mi od svih osim od mene samo govorio je o kojoj vrsti ljubavi? O toj prirodnoj ljubavi za koju šarijat ne tereti čovjeka uopšte. Niti traži od njega da je mijenja. E onda mu poslanisa Selem kaže kao da ga napominje da nije nije u pitanju ta ljubav nego ona stečena ljubav kad dolazi sa imanom koja dolazi nakon spoznaji, jer, kaže učenjaci, ljubav prema nečemu se temelji na spoznaji i poznavanju nečega. I što je veća spoznaja prema nečemu, više ga volimo, odnosno mrzima. E ovdje kao da mu poslanik sa srlem kaže ne omere, ne dok ti ne budem draži, pa onda omer razmišljao malo i u toj drugoj vrstu, vrsti ljubava, to je stečena ljubav na osnovu spoznaje poslanika rejve, salem, na osnovu imana koji mu je donio pa mu je rekao, volim te više od sebe u tom drugom smislu. Tako da ta Omerova ljubav pre poslaniku više nego što je što volio od sebe, postojala je prije tog odgovora, ali on je razmišljio uopšte. A dokaz da je postojala prije cijeli taj period od kad je Omer primio, Islam izložio je svoj život i govorio mu, tako mi je Allah, Allaho poslanje će, da iskupio bih te i ocem i majkom Prema tome ta ljubav nema sumnje da je postojala, ali tek tad je Omer razmislio o njoj i došao do zaključka da to postoji u njemu, da mu je poslanik u istinu draži od njega samog. Zato Ibn Hadžer jednu od, od fajdi i propisa hadisa kaže vrijednost razmišljanja o nečemu, jer tek tad dođeš do zaključka da postoji kod tebe možda nešto o čemu nisi ne razmišljal. To su tri hadisa koji govore obaveznosti i vrijednosti ljubavi prema poslaniku s.a.s. Kažemo Ređeb ljubavi prema poslaniku s.a.s. imamo dvije, dva stepena stepen koji je fars koji ne smije niko izgubiti koji ne smije manjkati a on se ogleda kaže no. ibn, ibn Ređeb ogleda se uslijeđenju poslanika u naredbama, u ostavljanju zabrana i uslijeđenju onoga što je on donio reko od upute i vjerovanje slično. To je minimum ljubavi prema poslaniku, s.a.v. Koji, koji je važib i ako čovjek u tome ne bude potpun onda u tom slučaju izlaže sebe kazni, Allah ađaleža. To je fars. Drugi, kaže Ibnu Ređem, to je vrijednost ili mustahad. Poželjna ljubav. A to je, kaže on, da se ogledaš u poslaniku, s.a.v. u svemu u njegovim postupcima, u njegovom govoru, u njegovom načinu oblačenja, u njegovom načinu govora, pa ako je poslanik s.a.v. govorio razgovjetno, punim ustima, da i ti tako govoriš, iako možda imaš u prirodi da brzo govoriš, pa u načinu jela Ne smeta, nije čovjeku zabranjeno jesni za stolom, nije čovjeku zabranjeno jesni na podur, nema nešto posebno tu, ali da čovjek i ta poslanikova stanja prati i pokuša da se ugleda na njega iz ljubavi prema njemu. To je poželjno, nije obavezno, ali u svakom slučaju jednu ređeb kaže da imamo ta dva stepena, fars i mustahab koji je poželjeno. To je prvi dio koji govori o ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i to je njegovo pravo neprikoсноveno kod vjernika. Kao što smo vidjeli da Allah dželle ne bil mu'minina je preči vjernicima od njih samih. Kaže Ibn Kayyim u komentaru ovog to što je poslanik preči podrazumijeva dvoje. Prvo da ga vole više od svih i od samih sebe. Drugo je da ne ostavljaju za sebe oni tako to bukvalno rekao da ne ostavljaju nikom propise nad, nad sobom, pa čak ni sebi, osim poslaniku sa osema. Čak ni sebi ne dopuštaju da, da, da presuđuju sebi i kažu uradići ovako, nego šta je rekao poslanik, pa da uradi tako? To znači javiti. Dvoje. Da ga vole više od svih i od samih sebe. I drugo, da ne ostavljaju čak ni sebi pravo presudi nad sobom ili onoga što žele da uradi, nego šta je poslanik sa osebom rekao? Pa recimo, u radi čovjek hoće nešto obući ili žena hoće nešto obući. Po tom ajetu trebalo bi prije nego što se obuče da vidi šta je poslanik samozdrava, da vidi njegovu presudu potom tom pitanju. Kad kažem presudu, mislim na propisko jedovine. Znači, to nam govori taj taj aj. Kažu učenjaci da bi naša ljubav na poslaniku bila ispravna mora ogledati se, manifestovati se na neki način. Pa kažu manifestuje se na nekoliko načina. Prvo je da se vjeruje u ono što je obavijestio. Drugo je da se pokorio onome što je naredio. Treće je da se ostavi ono što je zabranio i pokudio. Četvrto je da se Allah samo obožava kako ga je on obožavao. peto je da se poštuje i poslanik sallalahu alijesam i ono što je on donio ede prema njemu zato kad su u poslanikovu džamiju čak i posle njegove smrti kad su u poslanikovu džamiju kako bilježi bilježe istoričare došli dvojca iz mjesta Tajf to je jedno mjesto udaljeno od Mekke i Medine došli su u poslanikovu džamiju posle njegove smrti i onako malo glasnije pričali A Omer bio tad halifa. I kaže Omer ovom jednom, idi i pozov mi ono dvojicu. Kaže njima odakle ste vas dvojica, kažu iz Tajifa. Kaže da ste kojim slučajem iz Medine sad bi naredio da vas biću. Zašto? Zar vi da dođete u poslanikovu džaviju on ovom tu ukopanu blizini, vida dižete glas na tom mjestu? Kaže Abulah ibnubarek, jedan od učenika je mama Malika, znalo se je desiti znalo se je desiti da imama Malika nekoliko puta ujede pauk akrepi on i ima vidišu u pustinjama, poznati otrovni su i boli nekoliko puta dok citira hadis, a on se i ne pomjeri, vidimo mu nekad suze teku od bula, ali se ne pomira dok ne završi hadis radi Allaho Zato kažu učenjaci, ede prema poslaniku sa srbom, dok je bio živ, moraju, moraju biti dok je bio živ. A kada je mrtav, onda je važi bi imati ede prema njegovim hadisima, prema njegovom dijelu koji je ostavio iza sebe. Prema tome nema nikakve sumnje da je to jedan od načina da se iskaže ljubav prema premeni. Isto tako, kažu učenjaci, manifestuje se željom da se vidi poslanih, da čovjek zamišlja, tako da od nekih učenjaka iz prvih generacija prenose stalno da su neki znali leći i kad god legnu svaki put, kažu ja rabbi, poželjeli smo vidjeti tvoga poslanika, a nisu da nikad vidjeli u životu poželjeli smo vidjeti poslanika sa sebe, poželjeli smo vidjeti njegova shabe, molim te, požuri usmrti nas da do ne dočekamo jutro. Znači, do te mjere, mislim, kad čovjek ovako čita, to su vijesti onako više, kako bi rekao, malo nešto abstraktno za nas, za naše vrijeme, da to čovjek želi do tolike mjere. I nemojte sada misliti da je poslanik zabranio priželjkivati smrt. Kaže, učenjaci zabranio je priželjkivati smrt zbog dunjaličkog musiveta, ali priželjkivati smrt Zato iz ljubavi prema Allahom da se sretneš sa Allahom sa poslonikom, sa, sa ostalim saadima, dobrim ljudima i tako itd. Nema smetnje za to. To je Jusuf, ali se nam rekao. Nakon cijele, cijelo kazivanje o suri Jusuf cijelo kazivanje o suri Jusuf, na kraju on dovi i kaže Allahu moj dao si mi vlast itd. i pridruži me dobrim. Bardiju mu Fesira kaže pridruži me dobrim, to jest želio sam ja malo da odim od ovoga svega pa pridruži me dobrom društvu i tako da Merijema radijallahu anha tada je ona molila kako se navodi u suri Marijem, da sam Bog do da nikad nisam ni postojala i tako dalje kažu mu Fesiri nije to ona govorila zbog bola porođajnog nego je govorila zbog stida i zbog, zbog toga što nije mogla podnijeti da je potvore da je počinula blud da nije nije počinula blud tada Dok toga kad vođenje za viđanje poslanika sallallahu je propisana bez ikakve sunne. Toliko hoćo ljubili prema poslaniku sallallahu alejhi ve se može puno pričati, zadovoljićemo se sami. Što se tiče drugog poslanikovog prava, a to je slijedanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kažu naši učenjaci, slijedanje prema poslaniku manifestuje se na tri načina. Prvo je sljeđenjem poslanika u dijelima u što je on radio drugo je sljeđenjem poslanika u ostavljanju onoga što je on ostavljao i što je zabranio treće je sljeđenje poslanika sallallahu arayhi ve selleme u riječima a što se tiče obaveznosti sljeđenja poslanika sallallahu arayhi ve selleme Kur'an je prepunajeta o tome i među ostalo što <coughs> mi kaže ja juher ladina amenu a ti je Allah var rasul o vjednici pokorite se Allahu i njegovom poslaniku također ješano rekao i neka teh djela selatni stakim ti uistinu upućuješ na pravi put vmatako mu rasulova khuluhu što vam poslanik naredi to uzmite i brojni i drugi brojni drugi ayet sledjenje poslanika sallallahu alejhi je tema koja zahtjeva uistinu sama po sebi star a ona se gradi bez ikakve sumnje prije svega na znanju o tome pa onda tek može se može se slijedit. I ostalo nam je još učeras da progovorimo nešto o ovim posljednjim događajima koji su u neku ruku malo prodrmali svijeti, i ovo i tako dalje. Pa vi ćemo o tome govoriti u principu u tri, u tri tačke. Prvo je da to nije ništa neobično. ja u istinu onako iskreno među nama računom, ne znam šta je Pravi razlog ovolike halabuke oko toga i, i, i cijeli ove, jer tih nekakvih stvari svakodnevno se dešava. Ali ovo sad što je izuzalo, ja ne znam na koji način. Međutim, da to nije ništa neobično, najbolji nam govori ajet u suri Alima. I zadržat se malo kod njega da vidimo šta to Allah Đelešanu kaže. أو لجلشان وكاجه ولتسمعوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تشبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ولا تسمع كونوا بمن سيغمركم تشوتت ادوني من الذين اوتوا الكتاب من قبل koji počinili širk azi ode a et dobro mi rečeno majetu mušrika ومن الذين اشركوا blagola i odonih koji su počinili širk anan brojna uznemiravanja mnoga uznegra Allah nas udakune i potvrđuje da će tako biti. Naći ova ajet je objavljen kaže mu Fesili kada je poslanik sallallahu mucnio hidžru. Naći s prva nakon njegovog dolaska u Medinu spušta se ovaj ajet i kaže nam tako. Volat esma'una min alladina utul al sigurno I ima ovde zakljetva koja je zamišljena, koja nije spomenuta, ali kada dođe ovakav kontekst, podrazumije vas. Od onih kojima je data pri vas i od onih koji počiniše broj brojna uznemiravanja. Kažu mu, u Fesiri, među njima imam Ševkan i u Somtesiru, brojna uznemiravanja, to jest u vama samima, vašim častima i u vašoj vjeri. Kaže, imam sad i drugi jedan veliki ofesir poznati, malo to više raštlanjuje, pa kaže, to jest čućete brojna uznemiravanja u vama samima. Znači, vaš će lično vrijeđati kao muslimane, kao vjernike. Drugo, čućete za vaše za vašu vjeru. Znači, uvjerite ovakva ili onakva. Čak je to bilo u vreme Selmana el-Farisija, kako bilježi ima muslim, da mu je došao jedan u to vrijeme i kaže mu Vaš poslanik vas je podučio čak i tome kako ćete nuždu obaviti. Mi to kad prevedemo kažemo kako ćete nuždu obaviti. Ali on se je ružno izrazio. Nisi je izrazio tako, nego pogrdno se izrazio za obavljanje nužde. Izraz koji je pogrdan. Ali srman Elfaris je bio mudar i on nije to puno uzimen. kaže jeste, podučio nas i to, pa je rekao šta je, šta je sve poslanje se podučio. Prava tome, u vašoj vjeri, za vašeg poslanika i to spominje on i navodi još brojne stvari i međutim interesantno je šta je naveo posle toga, kaže da je fajda i koris toga što je ono to najavio i spomenuo izlično dvoje prvo da bi se potvrdila istinito s tobjave, i da bi vjernici se pripremili na takvu onešnju da ga ima, da to nije ništa neobičnog Jer ako objava kaže tako će biti i onda zbilja bude, što to znači? Da ta objava istina. I drugo, kad čuješ da će biti pa čuješ onda kasnije, ipak je lakše, iako čovjeka, čovjeka boli, jer ovdje ajetka ako Alšano kaže i vi će te čuti. Znači ne kaže slušati, nego samo to što čuješ, tako neka uznemiravanja čovjeka, za čovjeka je uznemirjenje i sl. I je to nazvao uz nemirenjem. I drugo, kaže on, da bi vjernici mogli da ispune drugi dio aeta, koji govori o intas miru Ako budete strpljivi i ako budete bogobojazni, fa in nebalikim razbjerovom. To je ono što treba uraditi i što doliko je da se uradi. Znači, to je aet koji govori o tome i zato mislim da to nije ništa posebno neobičajeno. Drugo što je ovdje interesantno u ovom svemu je to neku ruku što je probudilo osjećaj muslimana i tako dalje u svakom smislu i u svijetu vam je to fino i čovjek se ishrano osjeća pripadnikom ummeta koji brani svog poslanika sallallahu alej ve i to je važib ali to nas dovodi do trećeg da to treba biti na propisan način zato kažu naši učenjaci nije dozvoljeno na to na bilo kakve te stvari sadašnje i prošle i buduće šta će se biti nije dozvoljeno odgovarati na to istom mjerom nije dozvoljeno drugi poslanike vrijeđati i prikazivati drugačim kao što je, kao što je Is ali Musa to je haram, to je zabranjeno o tome s te strane nije nije dozvoljeno. Drugo, ne treba nasilom biti uveze s tim. Znači, ove neke stvari nisam gledao šta se dešava, nekad ako močitam u tim novinama i ostalo, nije dozvoljeno znači, nasiljem odgovarati na to. I treći, to inače je pravilo da obični ljudi imaju svoje predstavnike. U ovom slučaju kod nas je islamske zajednice. I prema tome, treba prepustiti zvaničan odgovor tim ljudima koji su zaduženi za to i koji će biti odgovorni pred Allahom Đerlešanom i pred svim da oni reaguju kako misle da je najbolje za ovom vrijeme. Znači, ja to uistinu mislim, iako ja, nemojte misliti da nešto imam sa islamskom zajednicom ili da, da, da sam ja njihov čovjek ili nešto slično, a, nisam, ali uistinu tako mislim. i Zašto? jer reakcija običnog čovjeka koji ne poznaje stvari kako izgledaju šta se dešava može nekad biti suprotna može biti problematična može izazvati veće probleme nego što nego što jesu nego imaju ljudi koji su izabrani koji su vođeni muslimana i tako dalje i treba im prepuštiti zvaničan odgovor javni odgovori i tako dalje a normalno da mi u duši boli nas i teško nam je da se vređa poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se prikazuje kako ni i bilo koji drugi poslanici vjerovjesnici Kada bi neko tako uradio, u Is, alay to bi nas boljilo. Jer je on Allaho poslanik. U Mu, nam sallamu, je Allaho poslanik. I vjernici vole se poslanik. Prema tome, to je ono što sam ja mislio u vezi s tim reći, a Allah Đelešanu najbolje zna. I, malo je to sad, kažemo onako, je ima puno stvari koje se dešavaju koji su u neku ruku uvrede za poslanika sallallahu alayhi wa sallam ali eto desla se reakcija na ovome i kažem tako treba postupiti a Allah djelnašanu najbolje sada kulu kauli hala sallallahu alayhi wa sallam bismillah alhamdulillah wa salatu ala resulillah oniva Allah subhanu wa ta'ala ila rata profesora vedna vse imbašta nagradi nam ještom nagradom kao i se vas i ste došli da poslušate ove danje. Sada, znači, ja inače nisam stalni odpiv, ali sad ja mislim da ide na rubrika pitanja. Znači, ako imate pitanje, Bujrum, na svakoj stolici je bio papir. Ako, ako je neko napismeno, ona, ako neko hoće da napismeno da svoje pitanje. Evo prvo pitanje glasi da li postoji šariatsko opravdanje za proteste koji se održavaju ovih dana? <laughs> Rejs je danas govorio i na, juče ili danas nisam siguran i mislim da on da je islamska zajednica odlučila da nema potrebe za nekim posebnim protestima jer su izvinjenja došla sa zančnih mjesta itd. Prema tome smatram da treba poslušati jer je Rejs Rejs. Zat pitanje: Da li je dozvoljeno proklinjati proklinjati te ljude koji su objavili te nepoželjne kartacune? Proklinjanje imamo dvije vrste. Prvo je opšte proklinjanje, drugo je pojedinačno posebno. Što se tiče opšteg proklinjanja, ona je recimo da kaže nek Allah prokune nasilnike. Nač je koji čini nasil ili koji je nepravedan. I tako dalje. To može inače A što se tiče posebnog proklinjanja, dosta učenjaka smatra da to ne bi trebalo. Jer ne znamo mi kad će ko doći tobe što bi reko. I bez obdra ne govorimo o ovom događaju, nego inače u svemu. Ne bi trebalo, jer kako navodi poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u jednom hadisu, vjernik nije od onih koji proklinju puno. Prema tome, ne treba ulaziti u te stvari... E, dovoljno je čovjeku da osjeća tugu i bolu u srcu zbog poslanika sa sedeme a što se tiče ovoga tih nekih zanišni neki reakcije ostalog to imaju zanišnici islamske zajednice koji će to uraditi na adekvatan način onako kako mogu da kako je to najbolje a ako nešto mi smatramo da nije kako najbolje u redu onda trebamo kontaktirati te zanišnike slobodno otići do imama do glavnog imama muftije i tako dalje Allah Iblesna. Novo ja, kako se moglo spriječiti ona sabo tamo sa da lettora, tiplanti che se kako sada ne znao reis Sulema da za to nekom basavlja da kaže da nema nikakve značina da to nije kojima kad su ona je na, na što se tiče tih konkretnih pitanja znači toga kažem uvijek treba konkretno pitati određene ljude i ostalo a ja lično onako otvoreno govoreći znači protesti i izlazak na ulica inače nije islamski način izražavanja volje i želje znači ako pogledamo fetve učenjaka i ostalog, inače kao pojam znači kako musliman da da kaže svoj glas za nešto i tako dalje islam uvijek zagovara da čovjek to radi kod odgovornih ljudi putem znači zakonskih i legalnih puteva ako nešto imaš da pismeno, usmeno dođeš do onoga koji je zadužen za to jer kažem na taj način prije će se riješiti problem koji imaš i drugo neće izazvati veći problem. I tokom cijele islamske istorije nije, nije bilo uopšte nešto što je poznato kao ti protesti javni i tako dalje, tako da je to zapadna moda koja se proširila, prema tome nije to uopšte islamski način onako izražavanje, prema tome imaju zvančnici ako neko ima nešto, ima luftija, ima glavni imam, ima rejs nama i ostalo, pismenim ili usmenim putem da kaži, pita, predloži nešto što misli da treba i tako da. Sljedeće pitanje. E, da li je istina da Allah ne prima pokajanja ono ko skrnaju liki dijelo Muhamada s.a.v. Nije istina. Bez obzira kakav čovjek grijehu radio, pazite ljudi, koliko mi dnevno čujemo da ljudi opsuje Allaha i Boga. Allah ovo pravo je veće od prava poslanika za svobu svakodnevno ljudi opsuju Boga na našim ulicama, na našim ušima, na našim zgradama, u zgradi u Radakovu gdje sam ja bio, ne, nisi mogao sjest kod prozora, djece koje igraju futbale suju neuzbila Boga stalno svaki, svaki sekunde igraju se lopte. Niko ne reaguje. Ni prijesednik savjeta, ni roditelji, ni niko drugi. A ovo pravo je već od prava poslanika sa sada. Pa opet primi pokajanje od onoga koga psuje koga omalovožava, koga ne vjeruje. Pa što ne bi primio pokajanje onoga ako omalovaži poslanika se na mjestu nevjerstvo, kufor i slično, ali njegovog pokajanja se bez imalo, bez imalo sumnje i bez trunke šupe prima kao i u svakog druga u grijem. A Allah ne bude zna. Dovolj Sankar. Svam, različite njeg, na zapad na kanju Molim, evidenti su neki podaci, prilike na polsamo podaci. Njemačko je 3 gol samo ku pet igada. To je što je što, je, ne, što je, Isto tako evidentno je to da je mamam koji se može reći sad jednim daljim djevojama da je to neki centralni srama žitelji ti tamo koji su nemuslimani kažu da je priroda ono što je vlad grašanog istorio da je to zaživjeli. kažu da nikad nisu pice tamo pjevali dolazko muslimana iz radnog džamija zana kako su počeli zaniti da, da su i pice počeli da pjevali da su ostalo oživjeli a bilo je dakle, samo želim da kažem da ne, smije, da ne smijemo mi to muslimani dobćen centar oko uకోండి da se spasim svemane ljudi baš samo koji koji su to zaslušali i date da ona i kuista je tijen, stvari koji nije trebao oni mogu da svesno sa svega toga način, strane, to samo zbog toga za Her, što se tiče toga da prelazi trnovit put, prelazi na istopu koji je na zapuze trnovet put znači nije ništa bolje cvijeće ni, ovo, ni na kojem mjestu takvo je vrijeme takvo je vrijeme i slično, međutim zapravi islam koga u razumije, islam koji nije nasilan islam koji ne podržava nasilje bila ni u kojem smislu islam koji naređuje lijepu riječ prema svakom Dobročinstvo svakom pokazivanja Allahu vjeruje linfom kako ona jest. Ali otkrivanje ti razni maske slično za lahu pomoć ljudi čega vidjeti, prepoznati i to toče obstati nema nikakve sumnje. A što se tiče konkretno tog događaja je vjerodostojno musulmana tako dalje. Nema nikakve sumnje da gdje se pojavi islam, tu i beričet. Pravo to je. Allah najve boljesna. Mm. sljedeće pitanje da li treba e, bojkotovati proizvode koji dolaze iz Danske ili Narveške zbog ove vikre to pitajte muftijom ja uvijek pokušavam znači ljude povezati sa zvaničnim osobama i na taj način malo i te zvaničnike da se malo i oni prodrmeju potresuju i vide da, da, da to bude nešto, nešto zvanično i tako dalje, prema tome Pitate njih šta kako treba, pa vidite s njima. Imamo li još pitanje? Ne. Redo vas obla znači sljedeća rubrika bi trebala da bude odgovori na pitanja koja ste dobili. Ako ima neko da je pismeno znači odvorio na pitanja koja je brat postavio prošli put, nekim predao ovdje. Ako nema, da završi. Nema, dobro, ja molim subhanahu wa ta'ala da vas sve nagradi. Sačekajte, vraćam samo da sestre preveze zad. Da nas Allah nagradi.